складає з двох боків подушками, вона не скотився, хапає з пальто, всовує ногу в чоботи і вибігає з хати. Травневий досвідок ще холодний, пронизливий вітер хапає за голі ноги, пробирається під пальто, але вона біжить. Ось і хутір. За чорним мережевим вересових кущів самотня сірія хата. За її заплаканими вікнами уже ніколи не усміхнеться димчане обличчя. Постояла перед дверима і пішла до шопи. Двері зачинені.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 Навіщо викликав її через сон юрковим голосом? Підійшла, обережно відкинула ряднину. Обличчя суцільна рана. Волосся злиплися від крові, що запеклась і почертіла. «Дано!» «Як він її розгледів? Чи кликана вменяк? Кликав так, що той голос пробився у сон і розбудив її. «Юрасю!» Впала поруч з на сіну. «Юрасю! Тепер я не дам тобі померти!» Розділ сьомий От любовальниця Оцебенська Тільки одного на той світ спровадила, А вже дину іншого зустрічає, Як ні в чому не бувало, Крутить чоловіками, як циган сонцем, Марака відомська. Ганя Охрімчукова заворіт пасе голодними очима Арсена, Високого, жилавого, у вже трохи притертому, але так ладно припасованому до його міцної статури військовому одноструї і начищених до близьку хромових чоботях. Від нього ще струменять флюїди фронтових атак і чоловічої звитяги. Ганя жадібно вловлює їх своїм носом-бульбинкою і жеполить, жеполить, жеполить, нібито сама собою говорить, але так голосно, щоб і він обов'язково почув. Бо ж, може, товариш капітан не знає, Яка вона насправді. Оця його жінка, що плізірує із себе велику цяцю, Оця його рогатниця, що корчить із себе святу, І як вірно вона його тутечки ждала. А я з освічкою над неїним ліжком Ганя, звісно ж, не стояла, але в селі всяке кажуть, а диму без вогню не буває. Та чого би це він мав не знати, не сліпий же? Он придане в полюшках, а гукає. Та інший чоловік зняв би попругу зі свого військового однострою, Та так би правчив невірницю, щоб до нових віників пам'ятала. А він тіко тішиться нею, тіко носиться з нею як дурень заступою. А чим же то його данка хоріща за інших, га? А чи вона ж не з того самого тіста зроблена, що інші жінки? Арсен смикає мотузки на залізній поперечині, пробує, чи добре прив'язані, підлаштовує дерев'яне сидіннячко, задоволено прицмокує. Гойдалка для Михайлика готова. Тоді повертається до воріт, а вже ж він чув усе, що намагалася вкласти йому у вуха, Розрупушена Ганя, примружує очі, іронічно посміхається. «О, «У вас, шановна, тіста більше, значно більше, ніж у Дани. Певно, на пуді всім потягне. Чи ви не важились?» Ганя замовкає на півслові, здивовано глипає на Арсена, підхоплює клунок, що поклала було на землю, різко повертається і сагонить додому. «Вона останнім часом на весь світ». Степцю спершу справді навідувавсь під виглядом прошака у лахмітті, бородатий, пофарбований на чорну. Але вже кілька місяців од нього ні слуху, ні духу, і Ганя си більше переконується, що никати її тепер до самої старості солом'яною вдовою, а їхній син ростиме без батька. А ця блізірка, яка колись і на її степця затмінє навела, за носа його водила та з весіллям недогуляним покинула, і Юрка книгу з розуму зводила, і з повстанським командиром Шуримури крутила, сама бач не зосталася. Хто він той змієбор, звідки у тутешньому лісі узявся, Ганя так і не дізналася. Але ж то не треба великого розуму, щоб не здогадатись, що від нього, ой від нього привела Дана свого бахура. Любовальник не так давно загинув, а тут уже нате вам. Рідний чоловік, з руками і ногами цілими, з головою неконтуженою, з війни вертається, своїми хромовими поблискує. Певно, перед самим подвір'ям їх потай надраяв, як два люстерка, щоб його кохана жінка в них дивилася своїми очиськами зеленими від'ямськими. Бері, значить, бозя даненого чоловіка, вернув його до неї цілим і неушкодженим. У тому, що Арсен – данен чоловік, ніхто в селі не сумнівається. А вже ж, якщо Михалик називає його татком, то ким же ще він має бути для Дани?